Inna alhamdulillah, na ahmedhu, huwa nasa'in, huwa nas taufiru, un uudhu billahi min shururi, në fustina, u min sejati amalina, me jehdi illahu falamud illa lah, me ju dhellil falahadija lah, ma shaduan la ilaha illa allahu ahdahu la shirika lah, ma shaduan na muhammedan abduhu wa rasulam. Les ndërruar, uh, Allahu subhanu wa ta ta'ala ka të këtuar për shdhe gjithi allime dhe fund. Uh, mas gjithë të mësimeve, për qështën e ka dhejët, kjo është tema e fundit. Në base, është nevojshme që të mësimi që kemi marë dhe të shti ju të të rishikoni dhe të i të gjojnë të me vëmëndi për sëri që përpikjeni dhe më të i kuptoni dhe më mirë dhe të qëndrojnë në të fjallë që kemi thënë për të i medituar më thellë që të rrinë i në zinë për tyre dhe më thënë atët thellëbin e qështjes dhe përkuptuar ato dhe problematikash të cilat në i hasim shpes dhe në këtë përfundim të temës kaderit do tërgojm disa qështje për mblej e thse dhe do tërgojmë gjithashtu edhe qështje në grupëve të humura në lidhme të temën e kaderit kemi tërguar në mësime dhe pare në su kujtojtë që qështje kaderit ka që në njohër dhe tëkë mos besimtar dhe tëkë të të gjahilat dhe tëkë të të mushrikët edhe ata e njihni kaderin, edhe pse dhe më në kishin disa devijime në mënyrën se se besoni kaderin, por edhe ata e besonin që është një kaderit edhe njihni në të shumë mirë. Ma di e ka mërmandur e të edhe në vjërshet të tyre. Të mirë po, me hyrje në libreve të filozofis greke dhe indiane të kë, e, vëndet islame, filluan devijimet në që është të besimet dhe takides edhe për i tyre devijime, normalisht fillohet dhe devijime në temën e kaderit. Edhe bidat i kaderit konsiderohet në islam si bidat i parë i cili ka futur shirkun të këmuslimanët. Bidat i cilë në të vërdet e shirkë. Konsidohet shok shokvënje dhe Allahus Hohenetalja është bidat i kaderit. Dhe ne kemi tërguar të dojtëjme dhe tari do të rikujtojmë të shqipak për të qështje. Dhe edhe fillohet mishtë parë të cilët kanë përhapur atë ka qenë një person i cili ka qenë krishterë më parë, pastaj kanë hyrë në Islam e qua një Sousen, Sousen. Hy një kështerë, dhe quhen Sausen. Sausen, hu ishte krishterë dhe hyrën në Islam, më pas thoshet që e la fenë sa më përsëri. Ky është i pari personi i cili ka folur për sheshin e Kaderit, ka treguar me emër me Louzai i përdietar i mdhënë te helsunnetit, në dietar të Shamit, ka thënë i pari personi i cili ka folur Në vonë kafor gadin për çështën e Kaderit ka qenë një person nga banorët e Irakut, i cili i thoshin Sa'usi. Ishte krishterë, më pas hyën islam, më pas u kthyen në krishterizëm përsëri. Edhe prej këtij e mori këtë mendim një person i cili quhej Ma'bad al-Juheni. Qëopse kishte kishte pak dije mirë, po humbi, siç kanë humbur çifutit i kishin dije, edhe humun nga vërtetë me dije. Edhe prej këtij e mori një person në Sham i cili quhej Ghinan. Ghelnani ishte një njuront dhe ky ishte i cili filloi të përhapte më shumë të çështjes së kaderit dhe gabimit në çështjen e kaderit. Pas këtyre domosdapo pas Ghelnanit dhe Mahmetit al-Jhunit dolën kokat e Muhatezit al-Zilevit, të cilët e mbartën për sipër çështjen e kaderit, gabimit në çështjen e kaderit që ishin Uasib bin Ata dhe ishte Amr bin Urbe dhe të tjerë. Isin kokat e mu'tazileve, të, të cilët kishin mendimin që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i krijon vetë njerëzve. Ne kemi treguar që ka deri për bën në katër shtylla, nëse u kujtohen. Shtylla e parë është dija, që Allahu subhanahu wa ta'ala di çdo gjë. Çka ka qenë, çka është dhe do të jetë, dhe atë që nuk është, po të ishte si do të ishte. Shtylla, dytë, shtylla e dytë është shtylla hë hë, mundon njerëzi, shtylla shkrimit.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 Gjothëz dos docentë, çdo gjë që ekziston në univers është krijimi i Allahut. Dhe çdo gjë tjetër përveç Allahut subhanet ala, dhe përveç ensive të tij dhe fjalëve të tij, është e krijuar. Dhe është krijimi i Allahut subhanet ala. Dhe për këtyre krijesave është edhe vepra e njerëzit. Dhe ne kemi mbajtur një temë të posaçme për këtë çështje, që Allahu subhanet ala është krijuesi i njeriu dhe i veprave të tij. Dhe kemi shpjeguar në sukujtohet atje në temë. Dhe nëse nuk ju kujtohet, mund të që ktheheni atje të dëgjoni përsëri atë temë që ta kuptoni më mirë dhe ta rifreskojnë jëta. Kemi tërguar që Allah është kryusi veprave të një rjutë. Si që shtetë, kjo është seruar. Në do tërgujmë të ashti që këtu ka filluar problemi i grupëve të humbura. Më thënë, Allah është kryusi së shkri. të gjëjë. Allahu, khali, ku kulli shenjë. Allah është kryusi së shkri. të gjëjë. Kurse grupëve të humbura, e rranë kënda di në të të qashtje. Për në muatë të zilet, i cili këshma për sosenit dhe për mabitit e mori gajlani dhe për ti e morë muatë të ziret thoshin që njerëzit janë ataj që i krijojnë vebër të tyre kështu që ata përnuan që në univers ka krijuas e tjerë për vetë që Allahus më në tala dhe kjo është shirk kjo është vetë shirkum që të përnuash që Allahu nuk është vetë një krijuas por ka krijuas e tjerë me ta për këta rësue kan dhënë dietarat që i pari shirq që ka hyr tek muslimanët është shirku i kadërive të cilët thanë që ka krijuesi i quani këta me e këti umeti. E të gjithë për Allahu subhanahu wa taala. Dhe dietarët i quhën këta kadëriet me xhusët e këtij umeti. Duke i përngjësuar me xhusët. Me xhusët ishin ata të cilët adhuronin zjarrin dhe thoshin dy janë krijuesit e universit. Krijuesi i mirës së këqes, drita dhe errësira, drita ka qejuar të mirën dhe errësira ka qejuar të këqen do të doshin 2. Edhe këta, domethënë ata me djusën planuan që ka më shumë se si një krijus, edhe këta planuan që ka më shumë se si një krijus, të krijus ose shumë krijus, çdo kush krijon punën e vet. Ngaqë planuan që diku shteteën inshallah të krijon. Kjo është shirq. Prandaj edhe këta domethënë janë ë grupi i parë që kanë gabuar në çështjen e kaderit. Dhe e kanë tepruar. Gjithashtu, domethën ka dal domethën dhe grupe të tjera pas më mbrapa, edhe grupi i parë, siç e shë thashë, grupi i kaderive, që, këtanë, që kanë që gabuar në çësën e kaderit. Edhe prej tyre shua sel ben ata, Ahmed bin Ubeid, e kanë qenë dhe të tjerë që janë më mbrapa pas ai. Të rgohet edhe një herë, kjo është mbas sa kemi treguar këtë, domethën këtë histori, që Ahmed bin Ubeid ka qenë duke mbajtur më msim në xhami edhe i vjen një fshatarë dhe i thot o imam, lutë jo allaud që të më kthej dheve më brapsh se se më kam vjëdhër edhe kjo i lutë allaud i thot o Allah ti nuk deshqe që këti ti vjëdhë dhevej dhe ju vëllë por kthej e më brapsh edhe kjo fshatarë që o fshatarë i me i ditur se dhe me, dhe me i ziur se sa e që i thot shvejt dhe djetarë i thot lejë, lejë, se si nuk kam nevojëta për lutin tërni thaj pse? po tha a, a që ka Kjo do që do të thotë që s'ka mësi ta kthejmë mbrapsht. Përdesë që ka vjedhë po dëshinjën e tij, ha. Mm. Që do të thotë që s'ka mësi ta kthejmë mbrapsht. Apo thotë ti, u vjedh po dëshinjën e tanë, atë s'ka mësi ta kthejmë mbrapsht. Edhe zoti lutesh ti. Domethënë këta besojnë që Allahu po e është po nuk është plot fuqishëm. Përdesë një fshatar i thjeshtë, një njeri i thjeshtë që ka natyrën pas e pastër islame, ditur janë përgjigjë këtyre njerëzve që janë për grupet humbra. Subhanallah. Qëse kjo është domodin e kide këtyre edhe, subhanë Allah, e, kjo të sëktimi Allahot që Allah i madhur ka vendosë gjithë monë që kur njërës të gabojnë një qështje, për të përgjyju kse, këti gabimi, dalë njërës të tjerë edhe e te kalojnë në arënën tjedarë. Këta të cilët thanë, ne i kreve për tonë, ne i më të të të fëqishëm, në më lejë kështë në argumente. Ta vërdet, të thë që më shurën që Allahot ka krejuar njëri unë kurse njëri dhe planuan që ka krijuar thjerë, me gjithëzo kishin argumente. Për argumente të tyre, si thon ata, që ka thënë Allahu subhanallahu teala, "Faman shaafa al-yauma mushafa al-yakfur." Kush ka dëshirë të besoj, kush ka dëshirë mohoi? Kjo tregon që Allahu ka lënë lirë njeriu dhe njerëzish e cili i bën vepra vetë tij. Kishin pamjen e parë, por sikur subhanallahu grupet e humbura kanë ifar argumenti. Mi po çandoth? Ata i shikon argumentet me një syçorr. Domethënë me vetëm një sy. Akademitë e shoqërisë përdorin vetëm një sy. Gjebrija përdor vetëm një rresy kurse ai nisunit për tërdësut. Pse? Sepse kur ti shikon kur ti shikon argumente me dy syt, do të thonë, i shikon të gjitha argumentet që ekzistojnë në fe për këtë çështje, jo vetëm një, një palë argumentesh. Kaderiet morën vetëm argumentet që tregojnë që njeriu ka ka mundësi të veprojë dhe ka dëshirë të zgjidhë. I ka dhënë Allahu drejtë të zgjidhë. Kurse xebrijet, të cilët thonë që njeriu është detyruar, është imponuar nga Allahu dhe ai Allah, nuk ka as dëshirë, dhe as mundësi për të vepruar kan marrë të gjithë argumentet që tregojnë që asgjë s'ndodh pa dëshirën në e Allahut. Mirë, po ti bashkosh dy argumente kë për të parë që ato nuk bien në ndërmjet të njëra tjetrës. Këta dy grupe, zë një, zë për një përtyp ka marrë një palë argumente dhe ka hedh poshtë tjerat. Dhe këto janë gjithnumë grupe të humbura, ata marrin një argument dhe len tjerat, edhe bëjnë fenqjat përplasën me njëri tjetrin, përplasën argumentet vetëm me njëri tjetrin. Kurse e vërteta nuk bien në ndërmjet me njëri tjetrin. Argumentet vetëra nuk bien në kontradiktë me njëri tjetrin, por ato përputhen front qartë edhe mbështesin njëra tjetrën. Argumentet e vitare mbështesin njëra tjetrën. Jubriet ishte grupi i dytë që dolën, të cilët të... kanë gabuar rëndë cis në këtë drejë. Ata thonë që njeriu është si një gjethe, të cilën elçon edhe edhe edhe nga doja. Ç'është njeriu thon ata? Një nuk ka azhësh të zjell, as mund të veprojë. Çdo gjë që bën ai është detyruar i imponuar prej ambont. Dhe ne kem serum shër, të çështën e kemi shpjeguar nëse ju kujtohet dhe kemi treguar përgjigjen që ju jepet këtyre njerëzve. Mi po thyesh po tregojmë sot kush janë grupet që kanë dalë në këtë temë. Dhe ata argumentet që kanë marrë gjithasë e jetë kornorë dhe hadithe të cilët tregojnë që Allahu është plot fuqishëm, që njeriu është dobët, që çdo gjë ndodh vetëm me dëshirën e Allahut, edhe vetënd vërtetë. Mi po thon nuk do të thonë që njeriu nuk ka dëshirë veprorë dhe, dhe nuk ka mundësi të zgjedh, as nuk ka mundësi të veprojë. Nuk tregojnë diçka të tillë. Përkundrazi, Me bashkimin e gjitha argumenteve fetare, ato tregojnë që Allahu është plot fuqishëm dhe çdo gjë ndodh vetëm me vullnetin e Tij, dhe megjithatë Allahu i ka dhënë një farë të drejtë njeriu të zgjedh. Do të thonë vetë Allahu me dëshirën e Tij ka lejuar që njeriu të zgjedh. Kështu që dëshiria e njeriu është brenda dëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është, do të thonë, e vërteta e bashkimit të argumenteve. Këta janë atë që quhen jebriet. Razebrije tregon ndër tjerën mund të në tjernë, thonë që veprimet e njeriu janë si lindja e diellit, perëndimi i diellit, si dridhet që bën njeriu kur është më të martur, që bën pa dëshirën e tij. Faktikisht njeriu që është një njerëj logjik, me logjik, e kupton që veprimet e tij që bën në zgjedhjen dhe me dëshirën e tij nuk janë njësoj si lindja ose perëndimi i diellit që bëhen pa dëshirë natyrë, por me lejen dhe, dhe me urdhën e Allahut. As nuk janë si veprimet që bën njeriu kur i dridhet nga temperatura ose nga të ftohtit. Kerisoj, ato dridhje janë dridhje padëshirora. Kupton, kurse veprimet që ti i bën, kur ti ngrih dorën, kur ti e ul, kur ti ha, kur ti pije, kur ti shkon xhami, të ndëprimet që ti i bën me dëshirën të tënde. Edhe Islami normalisht ka vendosur gjykimin veçantë për imponimin. Ku i personi është imponuar, nuk ka nuk ka gjykim në Islam. Nuk dënohet për pra ato veprime që bën nga imponimi. Kurse njeriu normal, i cili nuk është imponuar, ai normalisht që Djoko, do ne kemi fal për këtë çështje. Edhe ta kanë dhënë një shembull, ne ka thanë, një është një versh i thot, "U alqahu fil yamm maktuf al yadein wa qala iyyaka iyyaka an tabtala bil ma'i." Fat e hodhi në det me duart të lidhura, më pas i tha, "Kujdes se mos lagesh." Kta thon, "C'u është, ç'u ka bërë Allahu njeriu?" Këshë ka bërë Allahu njeriu. Edhe më pas thon Allahu e dënon njeriu për atë gjë që ai e ka bërë pa dëshirin e tij dhe pa dhe pa vulletin e ti dhe pa, pa, pa mundësin e ti dhe më thënë ata ata dhe më thënë i atribuan Allahot pa dritësin këta njërëz i atribuan Allahot pa dritësin ku se grupi par i bëshanjitën Allahot i bën shak një koj që vërteta nuk ka lidhe asme shirkun dhe është pasër për shirkut edhe pasër për i mendimit për Allahon një mendim të keqë që Allahot i bën pa dritësin njërëzë besimtarë dhe vërtet nuk mendojnë keqë për Allahon Kur mendimi i ty është besimi i ty për Allahun që Allah është i drejtë dhe nuk i bën pa drejtësi askujt. Sepse Allahu në Surat El-Kahf ka thënë: "Ya ja ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi fe la tudhalmu." Kur opte mi, unë kam bërë haram pa drejtësinë vetë sime. Prandaj mos i bëni pa drejtësi njerët tjetër. Nëpërsëri se Allahu e ka ndaluar pa drejtësinë vetë s'ime, edhe pse a jesh i plot fuqishëm dhe po do i bën pa drejtësi njerëzve, po ai nuk e bën, e ka ndaluar vetësi të ndëgjejë, edhe urtësia e tij dhe mshirëria e tij nuk e për nuk e lejon këto ndëgjëje. Prandaj nuk mund thuhet as mund besohet që Allah i bu në padresinjerës i shmendojnë gjëbrijet. Dhe ali ke dhonë në ledhine ka faruk, ish mendimje të, të që kanë më huar dhe mirë për ata që kanë më huar për i zjarët gjëhnemit. Kurse, grupi i tret, për grupët humërën, qështë një kaderjet janë dhe i quonë kaderjet i blisije. Kaderjet që i kanë gjajtu i blisit. Të, të cilët i besojnë edhe urdhërin Edhe të sëktimin Ata thënë po, Allah në ka urdhëruar Që ne të të izbatojmë urdhë dhe ti Edhe Allah u ka vendosë që të bëjë të që të do Edhe këto të dy e jënë kontradiktore Të dy e këto jënë kontradiktore Kështë që këta parnojmë Edhe besojnë që Allah bënë veprimit kontradiktore Se kurse beson të iblisi Që Allah ta, Në më thënë i ka bërë ati padresi Për dhe se urdhëroj Për, për të bërë se gjitha demit Përndër dhe u quritin kandiri të iblisije. Për të të të gjithë grupi 4, janë Sufit. Sufit ka një, një, një akidhe shumë të ndyrë Sufit ka një akidhe shumë të ndyrë në lidhë me qështën e kandirit. Sepse, e, Sufit besojnë një loja kide i qurit El Hulul Oli Tihad. Mo luk mu përqenë përdoj të përdojë të lëtë temi shqipse, disa njëre se përdojë në shqipt dhe i qurit pantaizm, e qunë të ta, ë mira është se ne përdorim termat e Islam. S'ka panteizm, gjithashtu nuk është shqip, por është anglisht ose në ndonjë gjuhë tjetër përendimore. Eh, ose mund të aranga greqishtë për shembull, por njerëzit nuk i njohin. Kështu që ne jemi detyruar të përdorim një term të huaj. Ne përdhesemi detyruar përdorim një, një term të huaj, më mirë përdorim një term Islam që ta mësojnë njerëzit atë term dhe ta njohin. Në çdo lloj formë sa të përdorim një term i cili është i huaj në mos besimtarve, edhe ti lidh njerëz me atë term. Ëku temë që është në arabisht që besojnë të sufistët quhet al-hulul al-ittihad. Al-hulul do thotë përzierje dhe hyrje diçkaje në diçka. Si për shembull ta përzijesh ujin me çumush, kjo quhet hulul. Kur se al-ittihad do thotë njësim. Do thotë bashkim sa të bëjnë 1. Bëhet dy gjë që bëni 1. Do thotë ngjash një me njëri tjetër patjesht. Ata besojnë sufistët besojnë që Allahu subhanahu wa taala ka hyrë te krijesat. Edhe është bërë me ta një. Edhe pandaj kokët e mbarë të tyre besojnë që ata vetë në mall. Ka qenë njëri prej tyre, i thoshte posh xhybës, doon për vetën vetë. Kish vetë xhybën, thash posh xhybës, nuk ka gjë tjetër për Allahut, thoshte, për vetën e vet. Allahun e ruajt. Shi pa se Allahu prançon çka thonë ata. Ku se tjetri thoshte, Ibn Arabio, thoshte i privzin kishtut edhe që nin rrug nuk engjë tjetër vetëm se zoti jon. Allahun e uijt pojsa fjalën të ndyr që vallai sikur mos sikur mos e kishin thënë këta njerëz lëgjë edhe mos tregosh kjo për ç'njëri të ruhet dhe ta dihet mjetën e tyre nuk do nuk do më ndonjë të gojë ta thoshë lloj fjalë. Kta janë një dal për islamin por kta janë më kafira se çifut e krishterët. Krishterët kanë thënë edhe çifut kanë thënë Që Allahu ka hyr tek Uzirin, atë që futut, kurse krishterët ka thënë kanë hyrë te Isa. Kurse këta kanë pretenduar që Allahu ka hyr tek njerëzit, qofshin ata të kënjëzit, mirë ose të këj, të kafshët qofshin ata të pastër apo të pista, në tek vende të ndryshë të të gjitha, për ta shallh, çdo gjë për ta shallh Allahu. Domudhën, fjalët e tyre është më ndyrë se fjalët e krishterëve për cinën ka thënë Allahu subhanuhu teala, "Keburat, keni më të nxjerrun min afahim." Është e vërtetë që që del me përgojë të tyre, ose në një tjetër ka treguar Allahu subhane ve talle thotë te kaud asma'u asma'atu yatafattarnu minhu tanshaq al-ardu takhiru al-jibalu hada qadis aqilli pochahet, pochahet toka thotë dhe marrin po bien thotë nga rën nga pesha e rëndë sa fiale që kanë thënë që Allah ka fmijë. Po të thuash që Allah kjo kudo Allah kjo gjë, kjo akoma është më rëndë, është shumë herë më rëndë. Është shumë herë më rëndë se si fjalë, shumë herë më rëndë si rënd, si se fjalë se kufri kështerave. Këte e thonë këta. E të shfarë thonë? Në që këta thonë që gjërështë Allah, do më thonë që nuk emi dhe të të rinëme më. Zdo vej për që bërën dhëtë, që ofta e kufrë, që ofta e gjunafe, këta e në të vërtet me dëshirin Allah të të të të. Sepsa Allah dëshirën që unë t'i bëj, u thonë pra ne bëjt që të dushtët. Sepse ti e vetë Allah, edhe Allah bënd që të dojtë, të të të. Ju sot do të qetësojmë se kjo është akide e tyre që është marrë nga librat e tyre. Këtë akide e tregollim në arabiu në librin e vet ë Fususul Hikam. Gudhës votë turqisëve. Do të thonë në një libër tjetër që thotë al Futuhatul Mekkie, Çlirimet Mekase. Do të thonë ka treguar ato kufën më të hapur. Ibn Taymija ka thënë, kisha dëgjuar mirë për këtë Ibn Arabijun, ndërsa kur lexova librat e tij. Kuptoho që ishte nga një nga njerëzve më qafira. Një qafir mund të bëjë. Kushi duken ata që ata që i mbështesin, ata e duan sufistët sot. Hajson. Edhe çdo një grup është edhe grupi i sufive i filozofëve. Filozofët Mohin dijen Allah. Dhe dija Allah dhe është një prej katër shtyllave të kiderit e mohoj dijen Allahut në çështje detajuara. Domethënë ata thonë, Allahu ka vënë për gjithë përgjithësim. Di çfarë mund ndodhë parapërsisht. Nëse detajin që detajin që un tash do ta preq ballnim me, me, me dorën time, ose un tash do të, të kollitem, apo un do ha bu pas një ore për shkakun, këtë gjë nuk e di Allahu vetë. Dhe, dhe kjo është mohimi i dijes. Mohimi i dijes normalisht është mohimi i sjut të parë të kiderit dhe kjo është hume i qartë ma di është kufër është kufër i qartë edhe grubi këtë është grubi e sharive në grubi e sharive në grubi e sharive është nga grube më të qëdishme a e sa djetarit në qytur mehanith mehanith në rabisht do të thot është e personit cili përpichet të njëj grave që ne sot në mëndonit në qymë nëndyshe homoseksual në mëndonit cili është Nuk është nuk është blu, e kështu pamësh masho. Ne përpiqem të u ngjajë ato, të u ngjajnë atyre, do po të thëj, po ta shikosh, duket as kështu as kështu. Edhe këta përpiqen që të bashkojnë në me dy grupe të humbura edhe qitë një dhe qitën një humbi tjetër të tretë. Ndër një humbi të tretë. Van një yll, një yll domethënë nuk e krijon veprën e tij, çu nuk e krijon veprën e tij. Vepër e tij ti krijon Allahu subhanahu wa ta'ala por njeriu thot e fiton veprën ti. po ti, e tij. Jo më thonë e fiton, po ti pyet çdo më thonë e fiton veprën e tij. Për ta shpjeguar këtë do mund tash një shembull që të kuptohet mëson çdo thotë e fiton veprën e tij. Shembulli është se dy persona, pse si unë për shkakun dhe ky vëllai këtu, unë jam pak më i fort dhe është një gur i madh. Unë vaj vetë të gurin. Edhe ti vëllai ndihmonë mua ta mbash atë bashkëti. Ky vesë më dot, tash i dobët. Edhe Dhe un dënoi të të dobdin, pse ti më di gujeni, kjo që ky vetëm as e madh gujeni mbot, kurr, nuk e mund dot. Ë guel lo vetë duhur e majta, por vetëm pse futi dorën këtu, atë unë dënoi. Kushot dhe njerëzit, vetë vetë i krijon Allah, mi po Allah dënon pse ata pse futën dorën. Kjo është fitimi për ta, do të thonë, një për dietar është thënë juhet rrazi, nëse më në fund nuk kemi treguar, u kemi folë msimet kaluar, e kaluara. Nuk bëket rrazi. Rrazi juot më më razi, ka thënë njeriu në më thënë, pasë ju përpojtë që ta shpjegon dhe zhëtë pot njeriu fiton punë të vetë au së të mundu e më ra, tha njeriu është i imponuar por në pa me një ashme duket që u kanë drejtë zjeve a i në të vërdën është i imponuar, në më thënë e shë a i në të vërdën kanë hecë me mendimi në kujtë të gjëbrive të cilë e thonë njeri në të vërdën është i imp Po pamë një arsye, do të duket se si u ka drejt zili. Do po, të ndolon po prapë tek ata. Edhe çopërpoqje do bëjnë, do bëjnë duke bërë ndonë rrotullime, ndolon prapë tek problemi i i xebriveve. Grupi tjetër për grupun e humra, dhe ky është grupi fundi që po tregojm, janë shia të refuzat. Ata kanë një besim shumë të ndyrë të çështjes së kaderit. Ata besojnë që Allah subhanuhu te nuk i din xerat që do ndodhin. Kjo është muhimi dijes dhe kjo në vërtet vetëm kjo, vetëm kjo se si akide Mjafton që ata të që unë mos besimtarë Sëpse, ata besojnë që Allah nuk i di gjerat Por, edhe këte qënë, -beda, qëtë, -beda, në këte që unë akidu tull bdha Akidu tull bdha, në arabishtot bdha je pdu I shfaqin, i duket, në më thënë Unë Hapë një të rrkti Nisë një të rrkti Pas e kuptoj që nuk bënde Edhe në lehetë Ose njëzëm për të rrkti tjetër Ose njëzëm për të rrkti E pashë sikisht do biqën ti atë do kthej kthem mbrapsh. Kështu këta menën për Allahun, që Allahu Subhanuhu nuk i di se çfarë ndodh në të ardhmën, po ne filloni punë e, pun, e pastaj duket që është gabim edhe kthem mendim. Ky është mendim që vjen ta për Allahun Subhanuhu Teala. Allahu ne uridë të pastër Allahu për këto mendimeve të gjeshtrë të ato të kota që kanë këta njerëz të humbur. Kështu besojnë ta dhe ai që ka shtyr këta të besojnë këto besimi i Në saqën Kubtumi me mohimet e fatare dhe nga ngjarjet historike është sepse ata besojnë që sahabët të gjithë kanë bërë kufër. Sahabët të gjithë përveç 12 veta ose një numri më, më edhe të vogël. Dhe kur dikush u thotë atyre po Allah i ka lavdëruar Kur'anin ata sahabët thën po Allahu nuk e dinë se çfarë do bëjnë ata më brava. Allahu në ndonjë kjo është katrim. Kjo është katrim, një person i cili flet diçka të tillë e bë kufr. Dhe ia fja Në koj që Allah e ka lefëdruar Lëkadë radhi Allahu anin mu'minin e i dhjubaj i unë këtahte shëgjara Allahu është kënajqë për besimtarve Të cilët të dhanë besën të të përshpejmës Allahu subhanu wa ta'ala Ka të regur për sahabën të Koran dhe ka thënë Lëkadë radhi Allahu anin mu'minin e i dhjubaj i unë këtahte shëgjara Dëtë Allahu është kënajqë për besimtarve të cilët i të dhanë besën të të përshpejmës Në në kurse këta thon që ata janë në xhehenem janë qafira sahabut kur ti pyet po mirë Allahu ka thon këshu për ta thon pa marrë nuk e dinin se ç'do bëjnë më mbrapa ata qësi kjo është akiti e ndyrë dhe këto normalisht bien kundërshtim të qartë me shtyllën e parë ka deri që është dija Allahu subhanuhu teala pandër ata quhen grupi i humbur dhe normalisht do të thon që fatia është ata shihet nuk kanë me të të problem, ka probleme tjera të shumta ata besojnë që Kurani është devijuar Ata besojnë që Gjibrili ka të rathuar Ata besojnë që Aisha ka bërë i moralitet Një kërë që kërë shë mendimi i... i... Më nëfikë dhe Ata e shfaqë dhe Allah e ka pasrur në kuran Një kërë që Allah e ka thonë ajo nuk ka bërë i moralitet Dhe shë pasër Ata besojnë të kundrë të nëse që ka, bërë, ka thonë Allah në kuran Dhe kërë vetë kërë vebër është kufrë Ata besojnë që sa më të ka bërë kufrë Një kërë që Allah e ka lef Ne u kemi treguar domethën në fundin disa histori, po një ngjarje, domethën që tregon, më tregon disa dietar, shumë lezhsh në çësën e kaderit. Dhe kjo është me këto inshallah e mbyllim temën e sotme. Është që ka qenë një person i cili argumentoi me kaderin për budalliqet dhe edhe gabimet dhe pislliqet që bënte. Bën budallë në gjunafsh, e kur i thosh njerëzit që ti fryk Allahun, po kaderi Allahut. Dhe kti kishte dhuruar Allahun subhanetullah shumë fmijë i kështë dhuruar shumë dele. Edhe pasurit madhe. E që ndodhë? Nga që kjoj dhe më thënë argumentashme këtë gjera, vajtën, vajtën njërës, ja vërën fëmijët. Ja dojë që pasurin, masët atë slevrit e ti, edhe ja mbytën fëmijët, ja dojë që pasurin Edhe ja mbytytë gjithashtu dhe të gjithë dhe mbytyn në lum të gjitha dele. Kur vajte pas e ku janë delet, tha, i tha atë i mbytym në. Pse i mbyty të vrasim ora? Kadër llauta. Kadër llauta. Tha, shkoj dhe i shpjegoj fëmijët i vranë fëmijët. Unë nxeh më shumë ku në vendin e varf pasurinë. Kush pasurinë u dojë u shkatrullot. Si u dojë? Kadër llauta. Ose ta për fëmijët. I tha fëmijëve tuaj vranë gjithë dhe, dhe grundonë vranë. U ce nu zev shummen, dhe dou za qititi tivrisit. Ka dere lëllahot Ateriu ekthyveve ve zhvet po me ndoshet të shuarur kam ka qe viti që bë charge gjunazed ju ka ju justifikoidn me Ka dere në allahot kurse ta shtital që më rran dhe sa fatkesIV e haroda Ka dere në allahot Dhe qe atyru pasajdo ukthyve edhe u pëndua pra ti ishte abër edhe thosh e pasajn a ilhamni la ishe miresig pra allahot qe allah u mlak to fatkesi qe mund kuptoj m'she n-n humbi edhe isha nienen gabim dhe pra i sa dj clean u p lut oh allah subhanahu wa taala qe na dhuroj diën e dobishme dhe punë të mira dhe na bëj prej besimtarëve të vërtet të cilët flasin dhe zbatojnë atë që thon dhe prej atyre dhe cilet, dhe të cilët e tregojnë të vërtetën dhe nuk dhe nuk heshtin lut oh allah subhanahu wa taala të na mbyll të jetë në punë të mira dhe, dhe për i të na bëj prej banorëve xhenerë të gjithve, lef, të gjithëve allah u ashmelef me mirë të gjithëve për dëgjimin